Noticiari de Ràdio Pinsania, 90.6 FM. Avui, al recull de notícies del 30 d'octubre al 6 de novembre, parlarem dels presos i les preses polítiques i de la continuïtat de les accions i protestes al carrer. En clau local, veurem les últimes novetats respecte al projecte d'incineradora de cercs i altres notícies de la comarca. Continuen les protestes en contra de la sentència de l'1 d'octubre com també continua la repressió de l'estat espanyol. Després dels últims alliberaments de 4 oves arreu del país, queden 26 persones en presó provisional arran dels fets a Via Laietana de finals del mes d'octubre. Aquestes 26 persones s'han de sumar dues atencions més, fetes la nit del 5 de novembre, a casa seva per part de la Policia Nacional. L'Eric, un jove de Terrassa i un altre jove del Maresme. Cal recordar també el jove de Madrid que s'hagués empresonat, que va ser detingut durant els moviments de solidaritat amb el poble rebel català. Recordar també els dos joves que estan tancats en un centre d'internament, un dels quals se li ha obert un procés d'expulsió. El dia 2 de novembre es va fer una roda de premsa conjunta de tots els familiars i amics dels detinguts i detingudes reivindicant el caràcter polític de totes aquestes persones empresonades. A Barcelona continua l'acampada que ocupa la plaça Universitat i talla la Gran Via, és principal de la ciutat. Aquest col·lectiu comença a fer accions descentralitzades de suport a diversos col·lectius en lluita de la ciutat. Recentment, han emès un comunicat on afirmen que no pensen deixar lliure la plaça per l'acte que pretén realitzar Vox en motiu de la campanya electoral. Per altra banda, Barcelona va rebre la malaurada visita del Borbó. Milers de persones es van concentrar arreu del territori per mostrar els seus rebuig al monarca usurpador de la voluntat popular. Hi va haver talls, principalment a l'Avinguda Diagonal i al Club d'Apolo, intentant blocar els accessos, en part aconseguit, a l'accés del recinte. Hi va haver també ciulets al Borbó i tensions amb els Mossos Esquadres, però aquest cop sense càrregues. Hi va haver també talls a Collblanc, concentracions a Tarragona, Mataró, Girona, Sabadell i Vic, entre d'altres. En totes aquestes concentracions, les mostres de rebuts es van materialitzar per la crema de fotos del Borbó. Paral·lelament i a pocs metres dels talls de l'Avinguda Diagonal i del Club d'Apolo, el monarca presidia un acte polèmic i deslluït. Polèmic per la presència llaços grocs en els guardonats mentre anaven a recollir els premis i deslluït perquè ni tan sols va aconseguir omplir el Palau de Congressos. La Plataforma Ciutadana Residu Zero, juntament amb altres entitats, entre elles la Plataforma antiincineradora de Cercs, han proposat als grups polítics del Parlament una moratòria per a les incineradores. Aquesta ha d'impedir, obrint ni ampliar, cap centre d'aquestes característiques fins a assolir els objectius mediambientals de la Unió Europea. Reduir un 40% els gasos d'efecte hivernacle per l'any 2030. De moment, només comuns, Esquerra Republicana i CUP s'han pronunciat a favor de portar el tema al ple del Parlament. On no hi ha hagut debat és el Consell Comarcal. El president, Josep Lara, va aturar en últim moment la votació demanada pels alcaldes independents, la CUP i Esquerra, per tal que el Consell d'Alcaldes del Berguedà es pronunciés sobre aquest tema. Fins i tot, Batlles de Junts per Catalunya, partit que governa el Consell Comarcal, van dir que hi votarien en contra. Per altra banda, cada vegada són més els ajuntaments i entitats que mostren el seu rebuig al projecte. I seguim amb altres informacions de la comarca. 19 escoles i 650 alumnes de primària del Berguedà treballen per la igualtat de gènere a través d'un programa anomenat Ni Fades ni Prínceps. L'objectiu és la construcció d'una identitat lliure de prejudicis i estereotips i sensibilitzar i transformar la comunitat en torn a la igualtat efectiva de gènere. Èxit de la campanya d'autoinculpacions d'Omnium a Berga. Al primer dia, 129 persones van anar als jutjats a autoinculpar-se d'haver estat a la Conselleria d'Economia el 20 de setembre